Ще мені дуже кортіло наримувати слово «жид», але раптом стало соромно. Еміль – дитина, Еміль – двоюрідний брат Сари. Сара – моя свята. Почав я сам себе заклинати. І тут побачив, що навпроти моєї туалетної картинки залаштункова дупа висить щось чудернацьке. Це був стандартний аркуш паперу. На перший погляд нічого дивного, якщо не читати, що на ньому написано. Написане нагадувало розклад. Червоним маркером зазначалися дати, блакитним – імена, а кульковою ручкою – адреси, імена та коментарі. Ось так. З 28 жовтня – Каріна, Абр, Пудель, хлопчик, Костя, в дужках напівнормальний, Мама Ганна, злюща тітка, це будк, в 34, з 1 листопада, Клеопатра, Англ, Спаніель, Руда, не дуже пород, Євгенія Петрівна, любить пундики з кремом, це будк, в 4, з 6 листопада, Вазука, Акіта та Іну, Дужрід, Ябпор, Дядя з Х на ММ, ЦБУДКВ-22, з 6 листопада також Оладка, Плямфр-Бульдог, Нона, Невизвіку, Дужсимп, Сусбуд, другий поверх, з 12 листопада Цунамі, Цуна, Цунімуді, Німкеня, Тамара Антонівна, старший слідчий прокуратури міста, ЦБУДКВ-76, далі буде З'яс. На Тамарі Антонівні мій палець, який досі слухняно ковзав папірцем, застряг. Справа в тому, що я здогадувався, хто така Тамара Антонівна. Все сходилося. Кв-76 – то була квартира поруч із моєю, а Цуна – вівчарка Тамари Антонівни. Я просто не знав, що вона Антонівна». Зазвичай всі її називали Ментяра Тамара. цебто вона слідчий, еге. Маленька мордата та кудлата Тамара. Якби Тамару закрити парканом, так, щоб видними залишалася тільки її зачіска, рудий начіс, а знизу ноги в коричневих щільних колготках взуті у чорні черевики копиться, ніхто б не засумнівався в тому, що за парканом поні, в якого кудись поділася ще одна пара ніг. Цуна була вихованою німецькою вівчаркою, не можу сказати, що вона мене дуже любила, але я спокійно міг їхати разом із нею у ліфті і не прикриватися знаним футбольним методом. Це буд, судячи з усього, значить цей будинок. Так-так, бабця з кльопочкою в нас живе, бачу. Я знав, що кльопочка – спаніелиха. Я не дуже розуміюся на породах собак, але як виглядають спанієлі, знаю. Бабця якось підіймалася до мене з'ясовувати стосунки. Їй здалося, що я спеціально кидаю недопалки так, щоб влучити в її балкон. Я не встигаю вимітати, скільки можна знущатися, коли той нікотин тебе приб'є вже, кінь ти, підальний. Неподобство? Коли я зауважив їй, що це неможливо, бо вона живе на першому поверсі, а я на десятому, вона відрізала, що це ще гірше, бо я, бачите, підкидаю їй свої недопалки на балкон, коли йду повз. Цю недопалкову параноїчку насправді звуть Євгенія Петрівна. Дуже неприємно. А те, хто такий Каріна, Костя, Ганна, Олад, Канона – Дядя М.М. і Вазука я й уявлені не мав. Сука-Вазука, Вазука-Сука, шепотів я, коли почув, «Ти застряг? Їсти треба більше, у тебе вже дупа в унітаз провалюється. Прокидайся, курво, підіймай свою смердючу дупу та йди в люди, холера ясна. Треба гуляти з тері». То така Вазука, запитав я, Еміль, вдягнений так, наче зібрався на засідання сигарного клубу, замість відповіді передав мені поводок, на іншому кінці якого стрибав невгамовний Террі. «Вдягни, светр та джинси, іди і пройдися, бо терік може не витримати. А де твій батько? Вже пішов. Переказав тобі, що сьогодні він чекає у гості Валентина Юрійовича». Відтак просив, щоб за вечерю ти здебільшого мовчав. Валентин Юрійович прийде до нас в гості? Саме так. Іди, гуляй, стері. Через тебе ми всі запізнимося. Іди вже, іди, я тебе дочекаюся. Тобі пощастило, що я наголосив на тому, що перший урок у мене фізкультура, і переконав батька, що тобі потрібна моя допомога. Тож він має написати записку, що мене зранку нудило, отже на фізкультуру я не міг піти. Хоча нудило тебе. Хто такий сука Вазука та Валентин Юрійович? Я нікуди не піду, поки ти мені не розповіси. Я почав загрозливо намотувати поводок з на руку. Тері видав запобіжникове гав. Вазука? Це дійсно сука? Хоча ми, собачники, це слово не схвалюємо, ми говоримо «дівчинка».